Hetedik fejezet. Hűvös, felhőtlen, verőfényes június volt. Méri ezt az évszakot szerette a legjobban. Napközben meleg, ugyan, de valami friss illattal a levegőben, és még néhány hónap kell hozzá, míg a mezei tüzek füstje kénes párává sűrűsödik, és elködösíti a bozót változatos színeit. A hűvösségben, mintha megelevenedett volna egy kicsit, fáradt volt most is, de nem elviselhetetlenül. Úgy kapaszkodott a hűvös hónapokba, mint a kivéthetné velük az elkövetkező forróság rémítő, süket apátiáját. Tegyente, amikor Dikki a földekre, lassan fel alá a ház előtt a hamokban, fölfölnézve az ég magas kék kupolájára, amely hideg volt, mint a jégkristályok, hónapok óta egy felhő nemelytett foldott a csodálatos tiszta kékségen. Az éjszaka hidegét még a láb alatt érezte a hamokban. Néha lehajolt és megérintette, de megérintette a háznyel téglafalát is, hűvös és nyilkos volt az ujjai alatt. Később, mikor felmelegedett, és a nap is mintha úgy tűzött volna, mint nyáron, megállt egy nagy fa árnyékában a tisztáson, a soha nem merészkedett, és a mély árnyékban hűsölt. Feje fölött a vastag olajzöld levelek közt beláltott, mintha egy jégszalánk valami az ég kékségéből, és a szél csípős volt és hideg. Aztán hirtelen alacsony, vastag, szürke borított el az eget, és egy pár napra más lett. Lágy esőszitált, és hideg lett. Olyan hideg, hogy méri vettelt húzott, és úgy élvezte a borzangást. De ez soha nem tartott sokáig. Szinte fél kellett, és a súlyos, szürke takaró elvékonyodott, a kékség kivillant megüle, és mint az egész ég megemelkedett volna, a lábukat lógató felhők szétoszlásával. Felgördült a szülke függöny, kék lett az ég. A napfény szédítően ragyogott, de nem akart semmi rasszat, nem úgy, mint a nyírkos, alattomos októberi nap. Volt valami lélekemelő a levegőben, s minden derült tárasztott. Méri szinte meggyógyult tőle. Szinte visszanyerte a régi kedvét energiáját, csak az arcán és óvatos mozdulatáin látszott, hogy nem felejtett el, a forróság visszatérhet. Engedékenyen adta át magát a három csodálatos téli hónap, amikor az ország megszabadul a hőség rémétől. Megváltozott még a pusztaság is. Néhány hétre, lőtalanba és vörösbe fordultak a levelek, mielőtt újból kizöldülne minden, s a súlyos megek ismét rátelepednek a növényekre. Mint a külön mérének szóló adomány lett volna ez a tél, hogy visszaadjon neki egy csöpp életkedvet, hogy megmentse a halálos unalomtól. Úgy érezte, ez az ő tele, s ezt Dick is észrevette. A szökés óta figyelmesen bánt Mérivel készséges volt mindenben, mert a visszatérésével örök hálára kötelezte. Ha baszú álló ember lett volna ritegségkel bünteti, hiszen Méri is ezzel uralkodott rajta, régi női forté, mikor az asszonyok le akarják győzni a férjüket. Dicknek azonban ilyen eszébe sem jutott. Meg aztán Méri szökési kísérlete őszinte volt, bár a következményeit minden számító asszony előre láthatta volna. Tég gyengéd és türelmes volt, s a mérgét nem engedte szabadjára. Örült Méri föléletésének annak, hogy most már nagyobb kedve járk el a ház körül, vágyat fájdalmas arccal, mint aki egy távozó barátot búcsóztat. Még arra is megkérte mérit, hogy jöjjön ki vele megint a földekre, annyira szükségét érezte a közelségének. Titokban ugyanis attól félt, hogy egy nap, amíg nincs otthon, megint eltűni. És nem tudott volna belépni a házba, egyszer nincs méri. Egy kis ideig még a szolgákkal való föllekedését is szívesen hallgatta, annyira örült a föltámadt életkedvének, még ha a házi lustasága vagy figyelmetlensége támasztotta is föl. Mérje azonban nem akart segíteni neki a földeket. Kegyetlenségnek tartotta, hogy ilyesmiben akarja belerángatni. Itt fennudom tetőn, még ha a hangyakövek elfogták is a ház mögül érkező szereket, mégiscsak hűves volt ahhoz képest, hogy a földeken, a vízmasások és a fák közt mennyire megrekedt a levegő. Ott talán még azt se lehetett volna megmondani, nyárban-e vagy tél. Még ilyenkor is, ha sikságra lenézett, a hőséget látta rezegni a földek házak fölött. Nem, marad ő itt, ahol van, s nem megy ki Dickkel. Dick megbántottan gyászos arccal beletörődött, mint mindig, de még így is boldogabb volt, mint hosszú évek óta bármikor. Esténként örült elnézette Mérit, amint békésen összekúcsolt kézzel üldögél a pamlagon, s kéhesen borzongva még jobban beleburkolózik a szetterébe. Mert esténként úgy pattogott, ropogott fölöttük a tető, akár játék, a meleg nappalok és a fagyos éjszakák fájtokozása miatt. Elnézte, amint Méri fölnyúl, és megtapogatja a jéghideg lemezt. Szomorúan és tehetetlenül vette néma vallomását, mennyire gyűlöli a nyári hónapokat. Már az is megfordult a fejében, ha talán megcsináltatja a mennyezetet. Titokban elővette a számadás könyvét és kiszámította, mennyibe kerülne. Csakhogy a tavalyi esztendő szerencsétlenül alakult. Hiába akarta megórni Mérit a közeledő nyár rémétől, a végén nagy sóhajba torkolt az elhatározás, meg egy szent fogadalomba, vagy majd jövőre, ha esetleg jobban mennek a dolgok. Mérje egyszer mégis kiment a földekre. Ez akkor volt, amikor Dick azt mondta, hogy az éjszaka dér volt. Ott állt a pusztaságban, napkelt előtt, és nevet egy gyönyörűségében, mert valóban a fehér cukorréteg mindent belepett. Kihitte volna, lelkendezett, hogy a tér ezt az elátkozott földet is belepi. Fölcsippentett néhány törékeny kristályt, és széttörzsölte őket fagyos, elkékült kezeközt, a sztendiket is biztatta, hogy élvezze ő is ezt a ritka mulatságot, oszta meg vele örömét, mintha új kapcsolat kezdődött volna köztük. Soha még ilyen közel nem kerültek egymáshoz hogy Dik akkor megbetegedett, ez az új keletű gyöngétség, amely megerősödhetett volna, és megmenthette volna mindkettőket, nem élte túl a rájuk szótuló bajt. Először is Dick még még sem volt beteg, pedig maláriás vidék volt, és már régóta itt élt. Talán már évek óta a vérében harta a csak nem tört ki rajta. Mindig szedte a kinint minden este, amíg csak az esős évszak tartott, de ilyenkor hideg nem. Valahol a birtokán lehet egy kitöltött fatals állapította meg, abban gyűlik, posad a víz, és szúnyogok tenyésznek rajta, vagy talán valahol az árnyékban valami rostás láss vélredobott ahol a nap nem ér és nem párolog. Minden esetre hetekkel azután, hogy a láz jönni szakadt, Méri egyik este azt vette észre, hogy tik sápadtan déteregre tér haza a földekről. Kinint és aspirint adott neki, tig, be is vette, aztán bacsora nélkül ágynak dőlt. Másnap reggel sem akarta elhinni, hogy beteg, hanem önmagára dühösen fölkelt, és szokása szerint kiment a földekre. Csak egy nehéz bőrzeke volt rajta a belések ellen. Tézkar már jött vissza, alig bírt felmászni a domban, a lázos verejték dőlt az arcáról be a nyakába, s az inge a testéhez tapadt. Félig eszméletlen volt, amikor bebújt a pokrócok közé. Nagyon erős láz volt, s mivel nem szokott a betegséghez, nyüklődve nehezen viselte. Méri levelet írt Mrs. Slatörnek, akármennyire utált szívességet kérni tőle, és Charlie még aznap elhozta az orvost a kocsián. 30 mérföldről kellett fuvaroznia Az orvos semmi váraton dolgot nem között, s mikor végzett tickel, azt mondta Mérinek hogy a ház veszélyesít, szúnyoghálókkal kell felszerelni. Tanácsos volna, mondta, a bazótot is ház körül, legalább 100 méteres körzetben. Azon kívül sürgősen mennyezetet is kellene csinálni különben, mint a ketten napszórást kapnak. Összehúzott szemmel mérére, közölte vele, hogy vérszegény, leromlott, az idegállapota állapota akasztó, és legalább három hónapra el kellene utaznia a tengerpartra, de rögtön. Méri keserű mosolyjal nézett le a verandáról, mikor a kocsi elindult az orvossal. Nagyszerű, gondolt a hogy egy ilyen gazdag orvos miket tanácsol. Gyűlölte, hogy olyan könnyen lerázza magáról a bajaikat. Mikor megmondta, hogy nekik nem telik nyaralásra, az orvos élesen azt felelte. Badalság, betegeskedésre telik? Azt is megkérdezte méri mikor volt utajára tengerparton. Mikor még soha nem látta a tengert. Pedig az orvos nagyobb belátással volt irántuk, mint Méri gondolta, mert a számla, amit oly rettegve várt, csak nem akart megérkezni. Egy idő múlva írt is az orvosnak és mivel tartoznak, de válasz csak ennyi jött. Majd akkor fizessen, ha telik. Méri büszkeségét mélyen megsebezte az eset, de aztán elfelejtette. A szó szoros értelmében egy fillérjük sem volt. Mrs. Slutter egy citromot meg narancsot küldött át a gyümölcsösük Böldiknek, és ismét felajánlotta a segítségét. Méri örült, hogy ez az asszony ott él a körzetükben csak öt mérföldre, de elhatározta, a segítségét csak végszükség szükség esetén vesz igénybe. Száraz írt egy pár köszönősort a déli gyümölcsét, és hozzáfűzte, hogy Dik már jobban van. Pedig nem volt jobban. Ott feküdt rémülten, tehetetlenül mint aki először beteg komolyan arccal a falnak, a pokrócot a fejére húzva. Akár egy nigger, jegyezte meg Méri kúnyosan a gyávasága láttán, mert benszülötteket látott így feküdni ilyen sztoikus vásoltságban. Tik azonban időnként megemberelte magát s érdeklődött a gazdaság felől. Alkodalom töltötte el minden percét, amikor öntudatánál volt, hogy mi lesz nélkül a földeken. Méri lelki ápolta, mint egy csecsemőt egy héten át, közben türelmetlenül is Dik maga miatt. Aztán elmúlt a láz, és Dick ott maradt levelten, elgyöngülten, felülni is alig bírt. Most kezdett el forgolódni, rúgni, nyűgösködni igazán, és folyton a gazdaságát emlegette. Méri látta, hogy azt szeretné menjen ki és nézzen szét helyette, csak nem szívesen kéri meg rá. Egy darabig úgy tett, mintha nem benni észre a néma kérést, a zaklatott panaszos arcon. Aztán, mikor látta, hogy másképp időnek előtte föl kell, bejelentette, hogy kimegy. Erős undort kellett leküzdenie attól a gondolattól, hogy adáll a benszülött napszámosok elé. Mikor a kutyákat már odaszólította maga mellé, skindált a tornácon, az autókulcsra kezében, még visszament a konyhába egy pohár vízért, s mikor a kocsiban ült lábával a gázpadálam, még egyszer kiugrott azzal az örügyjel, hogy nincs nál zsebkendő. Amint kifelé jött a hálószobából, a kanyhajtó fölött meglátta a két szögre fektetett korbácsot, ami már szinte dísznek szolgált, itt régen el is feledkeztek róla. Levette, a csuklója körét csavarta, és megnövekedett önbizalommal ült vissza a kocsiba. Még a kutyákat is kiparancsolta a hátsó ajtón, ki nem állhatta a nyakába a lihegnek, amikor vezet hagyta őket csalódottal minnyogvá ház előtt, és egyedül hajtott el felé, amelyre a napszámosoknak dolgozniuk kellett volna. Persze azok már éltesültek betegségéről, és napokkal ezelőtt elszélettek a tanyájukra. Az asszony addig hajtott az ötyögős kerékszaplata úton, ameddig tudat, aztán gyalog indult tovább a csalédtanya felé a keményre taposott, sima benszülött ösvényen. Itt ott csillogó, síkos fűnőtt rajta, úgyhogy vigyáznia kellett, el ne csúszjon. A halvány zöld, hosszú bűszálak hegyes vége belerakadt a szoknyájába, és a bozó pokrairól vörös por hullott az arcába. A cserétanya fél mérföldnyire a házuktól egy kis magaslaton épült a vízmasás fölött. A rendszer az volt, hogy ha új ember jelentkezett munkára, kapott egy nap fizetés nélküli szabadságot, hogy kunyhót építessen magának és családjának, mielőtt munkába áll. Így aztán mindig voltak új konyhók, és elhagyott régiek, amelyek lassan összedőltek, hogyan eszébe nem jutott valakinek, hogy fölgyújtsa őket. Egy-két hektár területen sűrű bolyban álltak, messziről inkább természetes kinövéseknek látszottak, mint ember készített a lakásoknak. Mint a ezer óriás fekete marok lenyúlt volna az égből, fölszített volna egy csomó ágat füvet, aztán varázsló módjára konyhó alapban leszózda volna a földre. A kaipákat fűvel fötték, az oldalukat ágakra tapasztott szárburrakták, csak egyetlen ajtót hagytak rajta, ablakot nem. A tűzhely füstje vagy a zsúttetőn szivárgott ki, vagy az ajtón gomolygott a szabadba, ezért úgy tetszett, mintha mindegyik kunyhót belső tőzemésztené. A kunyhók közt tenyérnyi, szabálytalan alakú telkeken, rosszul művelt kukorisza meredezett, és tökinták kusztak minden felé, azon növényeken, bakrokan állt föl a kunyhók falán a tetőkre, s vitték magukkal leveleik vonaljában a nagy érett sárga tököket. Némelyike már rohatni kezdett, slidlepte, elmszerű szinkásába aszlott szét. Legyek el mindent. Sűrű felhőkben zümmöttek méri feje körül, és főrtökben telepettek a tucatnyi ott ácsorgó, pucér, pókasú benszület gyerek szeme közé, álltak és bámulták mérit, amint keresztült a tökindák és a kukoricak közt a kunyhók felé. Korcskutyák, a csontjuk szinte átszulta az irhájukat, vonítva mutogatták a foguk fehérjét. A benszület asszonyok némelyike boltban vásárolt piszkos ruhában, némelyike derékig mezítelenül lógó fekete mellét mutogatva, meredt a küszöbéről, a váratlan jelenségre, durva megjegyzéseket tettek rá, összesúgtak, nevet kértek. Itt ott férfiakat is lehetett látni. Az ajtókon bepillantott, látta, hogy összegunyaszkodva alszanak, mások meg csoportosan ülnek a földön és beszélgetnek. Mérinek sejtelmesen volt róla, melyikük tipp munkása, melyikük csak látogató vagy éppen átutazó. Egyikük előtt megállt és ráparancsolt, hogy kerítse elő a bandagazdát. Jött is hamarosan, megkörnyedve lépett ki az egyik jobban megépített kunyóból, amelyiknek vörös és sárga agyagmázolmányok díszítették a falát. Véreres volt a szemem, meglátszott rajta, hogy ivott. Tíz perc, és az emberek kin legyenek a földön, szólt rá Méri kafferul. Jobban van a főnök, kérdezte a az inkább ellenségesen, mint élteklődve. Méri felelet helyett csak ennyit mondott. Mondja meg nekik, vagy két és fél levannak a fizetéséből mindenkinek, aki tíz perc múlva nem dolgozik. S csuklóját fölemelve az óráján mutatta neki a tíz percet. A bandagazda meggyönnyedve hunyorogva át a napfényben, és rosszalúan nézett mérire, a benszület asszonyok a szemüket meregedték, és nevet kértek. A rosszul táplált mocskos gyerekek sok dolozza köré gyűltek, a kiéhezett kutyák a háttérben kószáltak, a töklevelek és kukoricakórók közt. Mérének egyszer is elég volt idejönni, hogy megutálja a cseréptanyát. Mocskos vadak, gondolta -e gyűlölködve. Keményen a szemébe nézett a sörtől fátyolos tekintető bandagasztának, és megismételte. Tíz perc. Aztán sarkon fordult, és elindult visszafelé a fák közt kanyargó ösvényen, és hallgatta a kunhókból kitóduló benszületek sivaját. Beült a kocsiba, és várt annak a földnek a szélén, ahol tudomása szerint kukoricát kellett volna történniük. Fél óra múlva előkerült néhány csellengő, köztük a bandagazda. Egy óra múlva se jelent meg több a benszülettek felénél, volt, aki engedély nélkül elment látogatóba, más cserétanyára vagy otthon feküdt részegen. Méri magához szólította a bandagazdát, és számon kérte tőle a hiányzókat, aztán egy darab papírra fölírta a neveket esetlen nagy betűkkel. Nehezen boldogult a kurcsa hangzású nevekkel. Kimaradt egész délelőtt, és szemmel tartotta a munkások széthúzó láncát. A nap kegyetlenül tűzött fedetlen fejére, a kocsi viharvert vászon födelén állt. Alig beszélt valamelyikük. Kelletlenül dolgoztak, magorvacsönben. csöndben. Méri tudta, hogy nem tetszik nekik a női felügyelet. Mikor az ebédre hívó gong megszólalt, hazament, s beszámolt iknek a történtekről, kicsit szépítve a dolgokon, hogy ne akassza. Ebéd után ismét kikocsizott, de furcsa módon már nem viszajgott annyira ettől a munkától, amelytől oly sokáig úgy húzótozott. Felvidította a szokatlan felelősség az az érzés, hogy most a gazdaságon próbálja ki az akaratát. Mikor a banda a kukoricatábla közepe felé tartott, már ott tartta a kocsit az úton, és utánuk ment, mert a sápadt aranyszínű szárak, a fejüket is eltakarták, messziről nem láthatta őket. Letördelték a súlyos csöveket, bedugták az oldalukra kötözött zsákfilébe, egy másik sor a haladt, ezek a kórókat vágták, és szabályos közökben rakták csúcsos kis kupacokba. Méri álhatatosan követte őket a talon, ott állt a vágott szárak közt, és egy pillanatra sem vette le a szemét a munkásokról. A hosszú korbácsot vitte magával a csuklójára csavarva. Úgy érezte, hogy tekintét kölcsönöz neki, s a bandából feléje áradó gyűlölet ellen is megvédi. Amint állhatatosan a nyomukban haladt, s a nap a nyakára, tarkójára tűzett, és a vállát perzselte, kezdte megérteni, hogy bírja ki nap mint nap a munkások mellett. Nehezebb volt a kocsiban ülni, stűrni a ponyván átsütő napsugarakat. Egészen más a munkásokkal együtt mozogni, a járások ritmusát követve a munkájukat figyelve. Közvetlen közelből figyelte őket az egész hosszú délután, mint egy éberkábulatában nézte, hogyan hajlik meg, s egyenesedik ki megint varna hátuk, hogyan játszanak az izomkötegek a poros bőrük alatt. A legtöbbjükön csak egy kifakult rony darab volt ágyékkötőként, némelyikkel kisortat viselt, de majdnem mindjárt félmesztelenül dolgoztak. Kis növésű, emberek voltak, rosszul tápláltak, de azért keménykötésűek, nosak. Méri elfeledkezett mindenről ezen a földön, a munkában, a vandán kívül. Elfeledkezett a hőségről, a hevesen tűző napról. Csak a fekete kezeket nézte, amint a kukoricát tördelik s az szárokat állítgatják gólába. Amikor valamelyikük abbahagyta a munkát egy pillanatra, hogy megpihenjen, vagy kitörölje az izvadságot a szeméből, Méri az órájára nézett, várt egy percet, aztán rászólt a munkásról, dolgozzon tovább. A munkás lassan megfordult, megnézte, aztán vonakodva állt neki újból, mint ha arrasztallását akarná kifejezni. Méri nem tudta, hogy díg öt perces általános pihenőt szokott elrendelni minden órában, mert rájött, hogy akkor jobban dolgoznak. Az asszony a tekintélyén eset sérelemnek tartotta, ha engedély nélkül megállnak, hogy kiegyenesítsék hátukat, hogy letöröljék arcukról a verítéket. Dolgoztatta is őket keményen, napre menték, aztán elégezetten tért haza, még csak fáradt sem volt. Emelkedett hangulatban fölké ment be a házba, és vidáman lóbált a csuklóján a korbácsot. Dick ott feküdt az alacsony szabában, amelyik a hideg hónapokban épp hamar kivült, mint amilyen gyorsan nyáron fölmelegedett, és nyugtalanul hányta vetette magát, bántotta a tehetetlensége. Nem örült a gondolatnak, hogy Méri egész nap otthon a benszülettek közelében, nem nőnek való. S ráadásul Méri nem tud bánni a benszülettekkel, ő meg munkaerő hiányjal közt. De aztán megnyugodott, mikor méri beszámolt, milyen szépen haladtak. Arról nem beszélt, mennyire utálja benszületeket, s a feléje áramló gyűlölet tapintható hullámairól sem tett említést. Tudta, hogy tig még jó néhány napig nem kelhet fel, s addig úgyis neki kell felvigyáznia, ha tetszik, ha nem. És igazából inkább tetszett. Új önbizalmat adott neki, hogy körülbelül 80 fekete munkás főnöke. Jó érzés volt kényszeríteni őket, hogy azt tegyék, amit parancsol. A hétvégén Méri ült a virágcserepek mögé kiállított kis asztalkánál a tornácon, míg a banda odakűn a fák árnyékában várta a fizetést. Havonta ismétlődő szertartás volt ez. Már alkonyodott az első csillagok feltűnedeztek az égen. Vihan lámpa állt az asztalon, olyan volt a pislan lángja, mint egy üvegkarikába zárt bánatos madár. A mellette álló bandagazda kiáltotta a neveket, ahogy egymás után következtek mérélistáján. Akik a hívására nem jelentek meg az első napon, azoknak két és fél levont a béréből, s a többieket ezüstpénzben pénzben fizette ki. 15 siling volt általában egy havi bér. A benszülöttek közt komor manvogást támadt, amikor már egy kis vihar volt kifejlődőben, a bandagazda odalépett az alacsony mellvédhez, és vitatkozni kezdett velük az anyanyelvükön. Méri csak néha éltett meg egyet szót, de a bandagazda viselkedése és hangja nem tetszett neki. Mintha csupán arra akarta volna rábeszélni őket, hogy törődjenek bele az elkerülhetetlen rossz sorsba, és nem szikta meg őket, ahogy Méri szerette volna a lustaságukért és hanyagságukért, hiszen jó pár napig egyáltalán nem dolgoztak. Ha beváltotta volna a fenyegetését, az egész bandától le kellett volna vonnia két és fél silinget, mert a megszabott 10 percen belül senki sem engedelmeskedett, nem jelentek meg a földeken. Neki van igaza és nem nekik. Ezt magyarázná meg nekik a bandagazda, ne a vállát vonogatná meg komázna velük. Végül visszafordult és közölte mérivel, hogy a banda elégedetlen és a teljes pérét követeni. Méri kurtán és határozottan értésére adta, hogy ő megmondta: Azt az összeget levonja, és meg is tartja a szavát. Nekinek nincs mit meggondolnia. Hirtelen mérkében, meggondolatlanul az is kicsúszott a száján, hogy akinek nem tetszik, elmehet. Aztán folytatta az ezüst pénzek meg a bankók rakosgatását az asztalon, nem törődött a fák közül beszűrődő, izgatott hangzavarral. Némelyek belenyugodtak a dologba, és hazamentek a cserétanyára. Mások csoportokba verődve megvárták, amíg a fizetésnek vége, aztán oda csödültek a melvét alá. Egyik a másik után lépett oda a tához, és közölte, hogy kíván mondani. Mérik kicsit meglettent, mert tudta, milyen nehéz munkerőhez jutni, s hogy ez Dicknek is állandó gondja. Miközben félfüllel akkodalmasan figyelte nem mocarog e Dick az ágyban a vastag fal mögött, elhatározással rendíthetetlen maradt, Annyira bosszantotta, hogy olyan munkáit akarnak pénzt, amit nem végeztek el, és csak látogatóba jártak, miközben Digg beteg volt, és főleg az, hogy nem jelentek meg a kukoricaföldön a megszabott tíz percen belül. Odafordult a várakozó csoporthoz, és közölte velük, hogy a szerződésesek nem mondhatnak fel. Ezeket Dél-Afrikában úgy fogták, mint régen arab szolgákat, kötéllel. Fehér emberek lesből rajtaütöttek a munkakereső vándorlenszülötteken, hatalmas teherkocsik parakták őket, legtöbbször az akaratuk ellenére, néha mérföldeken át üldözték őket a bozótban, ha szökni próbáltak, vagy jól fizető munkák ígéretével csalták el, aztán fehér farmereknek adták el őket, fenként 5 fontért egy éves szerződés ellenében. Méri számolt azzal is, hogy a szerződésesek közül néhány megszökik a farmról a következő napokban, s hogy lesz, akit a rendőrség sem fog megtalálni, mert a hegyek közt átszökik a határon, s nem lesz elérhető. De most már nem ingatta meg sem ez, sem tik munkerő gondjai. Érezte, inkább meghal, mint hogy gyengének mutatkozzék. Hazáeresztette a szerződéseseket, de előbb megfenyegette őket a rendőrséggel. A többieknek, akik hónapszám dolgoztak és Dick szép szavára fenyegetésére maradtak hónapról-hónapra, megmondta, hogy a hónap végén elmehetnek. Ő maga beszélt velük keményen, hidegen. Nem használta talmácsnak a bandagazdát, és bámulatos, kristálytiszta logikával elmagyarázta nekik, mennyire nincs igazuk, és milyen helyesen járt ő el. A munka becsületéről szóló rövid prédikációval fejezte be, ezt a leckét betéve tudta minden dél-afrikai fehér. Addig nem lesznek jó munkások, magyarázta nekik a ferül, amit nem mindegyikük értett, mert csak nemrég jöttek el a krályokból, amíg nem dolgoznak tisztességesen, felügyelet nélkül is, amíg a munkát annyira meg nem szeretik, hogy elvégzik a munka kedvéért is, nem csak a fizetség reményében. A fehér ember így nézi a munkát. A fehér ember azért dolgozik, mert dolgozni jó, és mert a fizetség nélkül végzett munkamutatja meg, mit ér az ember. Rövidke szónoklatának fordulatai maguktól talultak az ajkára. Annyiszor hallott el mondatokat apjától, mikor benszülött munkásait leckéztette, hogy csak gyerekkori emlékeinek forrásaiból kellett merítenie. Megállapította magában, hogy a benszülöttek szemtelen papával hallgatják, pedig csak morcosak, dühösek voltak és nemigen figyeltek a szónoklatra, vagy arra, amit értettek belőle. Csak azt várták, hogy befejezze. Aztán mit sem törődve a tiltakozással, amely rögtön kitört, mihet elhallgatott, egy kéznosztalattal elbocsátotta őket, felállt, fogta a a rajta lévő pénzes politékkal, és bevitte a házba. Egy idő múlva hallotta, hogy beszélgetve, morogva elvonulnak, és ahogy a függönyön átkiresett, még látta fekete testüket, mint elvegyülnek a fák árnyékaival, aztán pépeg eltűnnek. Hangvaszt lányok még visszavúztak, egy -egy dühös kiáltás és neki szóló szidalom. Méri eltelt bosszúszomjal és tiadalérzéssel. Gyűlölte valamennyi egytől ettől egyik, a szolgamód alázkodó bandakasztától kezdve a legkisebb gyerekig, mert néhány gyerek is dolgozott a bandában, 7-8 éveseknél alig a lettek idősebbek. Azt már megtanulta, Amik kínál a napon, és figyelte őket, hogyan lepelezze gyűlöletét, mikor szól hozzájuk, de önmag előtt meg sem próbálta lepezni. Gyűlölte őket, mikor érthetetlen tájszólással beszéltek egymással, és tudta, hogy őt szabolják, és valószínűleg tágán megjegyzéseket tesznek rá, tudta, de egyebet nem tehetett, mint hogy nem vett róla tudomást. Gyűlölte félmeztelen, iznos fekete testüket, amit ütemben hajladoznak munka közben. Gyűlölte kaszasságukat, félrefordított tekintetüket, ha szóltak hozzá, a rosszul leplezett arcátlanságukat, és mindennél jobban fizikai untorral gyűlölte a nehéz szagot, amit árasztottak, azt a forró csípős állati szagokat. Milyen büdösek, mondta Dicknek, hirtelen kitörő tühében, ami még a bérvita hatása volt. Dick halványan elmosolyodott. Szerintük mi vagyunk büdösek, jegyezte meg. Hülyeség! Kiáltotta méri megdöbbenve, hogy ezeknek az állatoknak ilyesmi az eszébe juthat. Bizony, folytatta mert nem vette észre méri felháborodását. Emlékszem, egyszer az öreg Sámsonnal beszélgettem. Azt mondta: Maguk szerint mi büdösek vagyunk. Mi meg semmit sem utálunk jobban, mint a fehér ember szagát. A Pimasz kezdte felháborodva méri, aztán félének még mindig sápadt belső arcára esett a tekintete, és uralkodott magán. Nagyon kellett vigyázni, mert Dick jelenlegi állapotában fokozottan érzékeny és ingelékeny volt. Mit beszéltél neki? Érdeklődött, Dick? Ó, semmi különöset. Felelte Méri kitérően, és elfordult. Elhatározta, hogy nem szól neki a felmondásokról, csak amikor már egészen rendbe jön. Remélem nem ingereltett fel őket, mondta Dick akkodalmasan. Szörmentén kell velük bánni mostanában, nagyon el vannak kényeztetve. Én egyáltalán nem vagyok kívül a kényeztetésüknek, válaszolta Méri intulatosan. Ha rajtam állna, korbáccsal ütnék szét köztük. Ez mind szép, feleltedik bosszúsan. Csak aztán honnan vennél munkaerőt? hagyjuk, undorodom tőlük, mondta Méri megborzongba. De ebben az időben a benszülöttek iránt érzett utálata és a kemény munka ellenére fázsultsága és elégedetlensége háttérbe szorult. Teljesen lefoglalta, hogy a benszületeket is a kezében kell tartania, férfiasan, keményen kell vezetni a háztartást, s úgy kell intézni a dolgokat, hogy Dick ne lásson ők amikőként van a földeken. Közben megismerkedett a gazdaság minden részletével, hogyan kell vezetni, és mit termelnek. Számtalan estét töltött el Dick könyveit bújva, mikor Dick már elaludt. Rékebben nem érdekelte a gazdaság, az Dick dolga volt. Most azonban nekiárt, és utána nézett mindennek, nem volt nehéz, hiszen csak egy pár pénztárkönyvöt kellett átnéznie, és már is látta az egész gazdaságot. Az eredmény megdöbbentette. Egy tarabig azt hitte, nyilván téved, mégsem lett ilyen egyszerű a dolog, pedig az volt. Látta, mit termesztenek, milyen állatokat tartanak, és szegénységük okait is kielemezte. A betegség, dik kényszerű szobafogsága s az ő kényszerű tevékenysége közeli valóságát tette számára a farmat. Azelőtt távol is meglehetősen undorító munkának tartotta a gazdálkodást, önként elzárkozott előle, s meg sem próbálta megérteni, mert azt hitte, sokkal bonyolultabb, mint valójában. Most azért tett magának szemrehányást, hogy régebben semmi figyelmet nem szentelt ezeknek a kérdéseknek. Most miközben a banda sarkában haladt a földeken, Egyre a gazdaság a tennivalók foglalkoztatták. Dickert sose tartotta valami nagyra, de most csak haragos megvetéssel tudott rá gondolni. Nem a bal szerencse volt a baja. Egyszerűen csak a hozzá nem értés. Méri csak most látta, mekkorát tévedett, amikor azt hitte, hogy a pulkákkal, disznókkal és egyéb nagyra látó terveivel szabadulni akar a mezei munka szikorú kötöttségétől. Akármivel foglalkozott, Egyforma tulajdonságokat árult el. Méri mindenütt elkezdett, és befejezetlenül apa hagyott dolgokat talált. Itt egy darab föld, ahol a fagyokerek írtásának egyszer neki kezdett, de azóta már ismét magasra nőttek rajta a fagyúhajtások, amatt egy tehén is táló, fele vasbetamból, fele veszőből és vályokból. A gazdaság területén a legkülönbözőbb veteményeket termesztették mozaikszerűen. Egy 30 holdas tagban nőtt napraforgó, kender, tengeri, földi magyar új bab, így aztán egyikből termett húzsákkal, a másikból 30 és s a haszon is elaprózódott néhány fontra. Az egész harmon nem adottak meg az égvirágon semmit alaposan. Miért nem látja ezt tík? Hiszen tudnia kellene, hogy így soha nem jut előbbre. Naptól káprázó, fájó szemét egy pillanatra le nem vette a benszülöttekről, s közben több renget számol, tervezett és elhatározta, hogy mi helydig talprál, beszél vele. Megérteti vele, hogy nem viszik semmire, ha nem változtat a módszerein. Már csak néhány nap is egészséges lesz annyira, hogy átöheti a munkát. Engedélyez neki egy hetet, hogy visszazökkenjen a rendes kerékpágásba, de aztán nem hagy neki békét, ameddig a tanácsát meg nem fogadja. Csak hogy az utolsó napon történt valami, amit nem látott előre.